Сував нею лівий верхній кут плаката. З іншими кутами упорався швидше, адже постер більше не треба було притримувати лікт. Ух, перший пішов. Відходячи від телефонної будки, я витягнув із кишені мобільний, подивився на екран. Хвилину тому настало 6 травня. Протягом першої години я пройшов по Хобсон-стрит Вулиці Нельсона, Стерді Стріт, кілька плакатів притулив навколо центральної залізничної станції Бритомарт, Март. Далі спустився на південь по проспекту Анзак і вийшов на Стиммонс Стріт. Чіпляв постери переважно на телефонних будках, публічних дошках для оголошень та під навісами на зупинках громадського транспорту. Пора в Окленді була дощова, і не хотілося, щоб такі чудові творіння притули намокли і розлізлися ще до настання світанку. Закінчивши працювати на Симон-стрит, запланував піднятися знову на північ до кампусу Оклендського університету і розвісити кілька плакатів там. Центральну вулицю – Лишив на кінець. Час летів уперед зі скаженою швидкістю, робота просувалася. Кожен новий плакат додавав упевненості, заспокоював. Я вже навіть почав думати, що все обійдеться, але... Я піднімався на гору з кампусу Оклендського університету. Студентське містечко... Розташоване вологовані, нижче за вулицю, причому підйом до дороги доволі крутий, а тому, вишкрябуючись із кампусу, неможливо бачити, що саме відбувається на шосе чи тротуарі. Першим, що нагледів, коли моя нога торкнулася пішохідної доріжки, це меготливі сині спалехи, що ворушились на асфальт. Я тупився собі під ноги, але точно знав, що саме в цей момент повз мене проїжджає патрульна машина. Думаю, що не наклав ушта тільки тому, що не було чого класти, я ж не вечеряв по-людськи. Авто проїхало повз мене. Я став обома ногами на тротуар, голову не піднімав, проте навіть, не дивлячись у той бік, помітив, що спалахи спинилися. Метатися вони не перестали. Просто не просувалися уздовж дороги, патруль зупинився. Мене кинуло в дрож, хитнуло. Замість кісток, у колінних чашечках почав члякати кисіль. Що робити? Що робити, розтуди їхню мати, що робити? Секунду максимум попівтори я стримів на місці, а тоді розвернувся. І закрокував до поліцейської машини. Рішення було інстинктивним, неусвідомлений вибір найменшого з двох лих. Просто якась часточка мене, певно, який небудь глибинний аварійний процесор, який не відмикається в естрених ситуаціях, розуміла, повернеш в інший бік і тобі гайки. Потрібно було вдавати, що ані силечки не боюся патрульних і навіть ради їх появі. Вдавати радість, скажу я вам, було непросто. З двох причин. По-перше, через те, що на годиннику була друга ночі. Можна було шкіритися скільки завгодно, але від пояснень, якого листу мені знадобилося в кампусі Оклендського університету у такій порі, не відвертіти. А по-друге, я був екіпірований як терорист на зап'ястку лівої руки висів моток скотчу. На правому зап'ястці теліпалась відеокамера, на яку знімав розвішані плакати. За спиною був рюкзак зі щонайменше сотною постерів, а в передній кишені кофти кенгру півдесятка плакатів уже готових до розклей. Якщо полісмени візьмуться обшукувати, то пояснення даватиму вже у відділ. Відчуття були жахливі, бридкі, мерзенні, не знайду слів, щоб описати. Почувався як солдат, якого приперло по великому просто в строю. На параді, на честь дня перемоги. Або як студент зі шпаргалкою, над яким навис грізний професор, звісно, за умови, що в Україні саджатимуть у тюрму за списування на екзамен. Дюжина метрів, що відділяли мене від автомобіля з синіми мигалками, прочовгав, неначе по коліна в гівні, скажімо так, неначе по коліна в густому і теплому холодці. Тіло, починаючи з гепи і закінчуючи настовбурченими від переляку вухами, змокріло. Я розумів, що мене хоч не хоч зупинять, але продовжував простувати. Нібито не звертаючи уваги на патруль, камеру прикрив долоною, моток скотчу спустив аж до кисть. Якщо спитають, скажу, що це така прикраса. Мовляв, у нас в Україні всі з мотками скотчу ходять, мода така. Почалось, як завжди, з педиків, але згодом перекинулося на нормальних пацанів. Зараз навіть на шию вішуть, бездурні. Коли до машини лишилося кілька кроків, пара передніх дверцят відчинилася. Доброї ночі, пане. Обоє поліцейських вискознули за вто. Один спинився біля дверцят, другий підступив до мене. Доброї ночі, офіцери. Здавалося, замість язика у мене довгастий шматок грубої шерсті. Попри мої лінгвістичні старання, полісмени воловили, що я іноземець. — Ви заблукали? — запитав той, що ближче. — Ні, все гаразд, сер. — більше мене не вистачило, якби не темрява. Офіцери безперечно зауважили б, що я ж посині від страху. — Тоді що ви робите о такій порі в місті? Він награно зиркнув на годинник. Зараз друга ночі. Ось тут я набрав повні легені хорошого окленського повітря і